Bona tarda, Bona tarda a tots amics i amigues del programa Ares de Cultura Altra vegada, com sempre estem aquí, amb tots vostès Bé, avui, de què parlarem? Avui parlarem d'un animalet, animalet Podríem dir un peix Però jo pregunto Vostès han vist alguna vegada un peix que camini? Que camini? A veure, aquí no en veurem mai però si ens en anem en un manglar que saben que són aquells arbres que són les arrels que pugen cap amunt en un lloc on normalment hi ha aigua sobretot n'hi han molts a Sud-amèrica els manglars doncs en els manglars si vostès s'hi posen en l'aigua, es posen descalços, no per banyar-se, sinó perquè hi ha tantes arrels i tants arbres que és impossible banyar-se, però si vostès s'hi posen fins i tot amb sabates per poguer trepitjar una miqueta el que és el manglar resultarà que si s'estan quiets si quiets, poden veure una cosa curiosíssima poden començar a veure uns peixos aproximadament de 15 centímetres de 15 centímetres, 15 centímetres són, fixi-se, eh? la mà, 20, 15 centímetres, déu nhi -do. Doncs són peixos, però que semen acròbates Per què? Doncs perquè si és un peix i resulta que fa coses que no són normals per ell Seríem un peix acròbata Doncs comencen uns peixos de 15 centímetres, si estem quiets, eh? Si, si comencem a meure l'aigua no però si els de piquets són allà com si fóssim un arbre nosaltres al cap de poc ratos sortirà un peix de l'aigua que fa uns, 5, uns 15 centímetres i comença a pujar per l'arbre pels trons que surten de l'aigua quan els veus són peixos que caminen i salten és impossible això no? És com si els hi diessin que els elefants volen. Cada cosa en el seu lloc. De moment, això encara no s'ha mai. Bé, doncs, és veritat que un peix camini, que puxi, que salti i que inclús respiri mentre està fora de l'aigua. Sí, sí, sí, sí, sí. Tal com sona. Jo me'n recordo que vaig anar allà amb uns guies i els guies van dir a veure si vostès són capaços de veure els peixos que se'n diuen peixos saltarins. Tothom s'ho va prendre en plan de què? De que ens estan prenent el pèl. Però ens va dir, si s'estan quiets, vostès seran els que ens diran el que han vist. La veritat és que tothom es va moure i no van veure res. Però quan em va tocar a mi vaig estar molt quieta i al cap de poc rato al cap de poc rato vaig veure aquests peixos que sortien de l'aigua que s'enganxaven amb aquests troncs o amb aquests arbres que sortien de l'aigua que anaven saltant, que anaven caminant i, en fin, que anaven fent el seu recorregut i cada més tenien uns ulls tan... a veure, com dos com dos fanalets que els hi sortia del cap Enormes, enormes, enormes No em vaig moure perquè vaig pensar Si dic algú, potser se'n van Vaig quedar baqueta I vaig poder veure exactament El que feien Caminaven S'aturaven Respiraven Continuaven A cops fins i tot giraven el cap Com si em miressin enrere Després, les aletes Les necessitaven per una cosa Perquè quan quan caminaven, així dic per caminar, perquè és que no sé ni com dir-ho, quan caminaven, apoyaven les dues aletes en la branca i, apa, ja tenia un pas fet. O sigui, els passos que nosaltres faríem amb els peus, ells els feien aguantant-se amb les aletes i llavors d'aquí a aquí feien el pas. És com si una persona caminés amb l'ajuda de dos bastons en fi, d'una manera d'aquesta, igual, igual, igual Però el curiós és que fa riure Normalment fa uns salts molt grans Fins i tot, vaig calcular i vaig fotografiar-lo Feien uns un salts de 60 centímetres 20, 40 i 60 centímetres Llarguíssims els salts Os sigui, sí, saturaven. Respiraven. Feien com si absorbissin aire i llavors saltaven, aquests 60 cm. Aleshores, quan arribaven si, si era de baixada, si era de baixada, volien dir que anaven a buscar alguna cosa de terra. Si era de baixada, agafaven i quan estaven a terra, excavaven com si tinguessin que treure alguna cosa d'endins, però no traien res, sinó que traien una mica de substància Com per ells menjar o qualsevol cosa Però no era Per fer una cosa i deixar -ho. No, era només com això I després què feien? Es de cap Però de cap A l'aigua O o en un lloc que estigués Enfengat Quan el lloc era enfengat Els veies allà dins com si se Sortien totalment bruts i tornaven a pujar la branca i des de la branca a on havien sortit per entendre'ns es llançaven a l'aigua esperant esperant que els altres que els, altres que els havien vist s'acostessin amb ells però de moment era això és algo impressionant això només passa amb uns llocs de l'Àfrica uns llocs d'Àsia i uns llocs de Sud-amèrica Sí, són els tres llocs on passa normalment. I, i si per exemple, aquests llocs on hi ha aquests peixos saltarins, per entendre'ns, es posen molt nerviosos quan hi ha mosquits i quan hi ha el sol tropical que els hi pertoca amb ells. Els hi molesta els mosquits. I el sol també. Aleshores, quan algú vagi per aquelles terres a un vostès vulguin, deixo amb vostre en vulguin doncs els hi puc explicar que en realitat o sigui n'hi han molts d'aquests peixets però sempre han de buscar tal com he dit té un lloc que sigui manglar a cops s'hi troben serps petites a dins d'aquesta aigua se troben, que normalment no són perilloses però que quan veuen un d'aquests peixos que són els saltarins, salten elles, per agafar se I difícilment, molt difícilment, poden enxampar-ne cap. Perquè els peixets aquests ja estan acostumats. I és que saben, o sigui, torejar-se-les. Dir, bé, la serp ve, però ara no m'agafarà. O sigui, fan un... O sigui, es comencen a... O sigui, els... el... el peix, per entendre'ns, és recta no? Mou una mica a la cua, però és recta Doncs... Pues... Quan ells veuen una serp per allà, que són petites, eh, però són serps, aquestes serps normalment treuen el cap, estan a dins l'aigua, treuen el cap per agafar el peix. Però fan uns brincos tan, tan, tan grans a un lloc diferent perquè les serps no els puguin agafar, que no poden les serps, no tenen temps. Si tenen que començar a pujar, si tenen que fer un salt, els altres ja s'han escapat. Són, a veure, jo diria, me'n recordo perfectament quan els vaig veure, que tenen una cara... No, la cara no. A veure, el cap no ho és tampoc, però se sembla una mica les granotes. El que passa que la granota té tot el cap sencer i després ve el cos. Aquest no. Aquest peix és un peix que... És continua el peix, no s'acura sí no s'atura o sigui, no a on per exemple seria el coll. no el cap ja està pràcticament unit, pràcticament únic en el que és la resta del cos. La granota si ens la mirem té un tros de cap per dibuixar-lo després té un tros de cos i mentre està al mig té un lloc que podríem dir que són diguésim perquè hi han, hi han moltes cada, cada any n'hi han de marques de en fi, de, de coses de, per exemple de mantegues o d'alguna cosa daquestes que tenen diguésim lo mateix. Doncs això què passa? tenen els ullets com si fos una granota però això sí però uns ulls que no estan dins del, del cos de l'animalet estan per fora és com si hasem posat una boleta de vidre enganxada en el cap d'aquest animallet, que és un peix, però bueno, és un peix especial. O sí sigui, és curiosíssim, però curiosíssim curiosíssim. És bonic de color. Si sí, tens la gran sort de que, per exemple, te n'arribi un perquè estàs en allà i estàs esperant que vingui. però potser aquest peix, aquest peix andarín visten a tu i es vols saltar a sobre teu et passa a sobre teu, cada moment t'endós un susto per um, cata sobre. Lo que volia dir era que volia saltar d'un cantó a l'altre i estaves tu al mig i t'ha tocat a tu fer el malet una pausa i després passa cap a l'altre cantó. Això són els famosos peixos andarins en diuen i en diuen així els noms el peix anderín. Tenen una pell, una mica molt curiosa. no arriben a fer, ni escama ni espuma, però és curiosa. En realitat, en realitat, a vegades aquests peixos es troben enfangats fins dalt de tot. Per què? Amb baixat les, les anga, la zanga, o sí, sigui, amb una paraula, en, alguna vegada, o sí, sigui, tu has fet això? I els animalets aquests els peixos et salten a sobre et salten a sobre. Llavors, vull dir, si no saps que són els enderins, és que et pots endur un susto. Perquè si tu et poses a l'aigua, perquè t'ho han dit, i de cop i volta des d'una branca, qualsevol, que és altíssima, i et salta alguna cosa, el primer que et penses és que, no sé, t'ha vingut algun, algun animal, animal... No, és el peix que ha anat pujant, pujant, pujant, fins que ha arribat a dalt de tot i després es deixa, es deixa caure, es deixa caure, i si tu estàs sota cau a, sota te, a sobre el teu. I si, per exemple, no s'hi tro no troba bé a sobre el teu, fa un salt després, se'n va cap a l'aigua i se'n va fins al lloc on està sempre. O sigui que és, és ni més ni menys el peix adherent. I pensem, pensem, pensem, que porta un dipòsit a dins, per entendre'ns, com si fos un dipòsit, diguéssim, d'oxigeno per poder respirar. És un, un, una paraula. O sigui, aquest tipus de peix aquest tipus de peix només està en aquests llocs que he jo, els manglars n'hi han molts a vegades sembla que vagin amb professor estan pujant per una branca i com que el primer encara no ha baixat o s'ha si tingut pressa potser està en un altre lloc què resulta que abans no es posen d'acord doncs hi ha una distància de coneixements si tu saps que positivament han agafat, han agafat a la primera, doncs tens el que hi hagi segon, estigui a convertir amb el primer. A vegades n'hi han 4, 5, 6, 7 d'aquests peixets, un darrere l'altre, com una professor. Exactament igual. Si una persona els vol veure amb tranquil·litat i tenir a la mà, només has de posar la mà a dins de l'aigua i deixar-la. I al cap d'un segon ja veràs que n'hi ha un que ve de fora, que millor ve de passejar, es posen allà perquè troben no, el seu puesto que no trobava, li poses així la mà mullada i al cap de molt poc temps ton, la tens amb ella en allà, al costat, esperant que tu t'acostis. O sigui que, imagina-se si hi han coses curioses pel món. Ens sembla que tot ho sabem. Impossible. Perquè, a més a més, hi han coses típiques d'un lloc. Aquestes són dels manglars. Vas en un riu i trobaràs un altre tipus de peixos. Vas en un altre puesto, un altre tipus però aquests són típics d'allà. Bé, se'ns ha acabat el temps, ho sento molt. Amics, amigues del programa Aix de Cultura, gràcies per estar aquí amb tots nosaltres i jo des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran i aquell petó que no per faltar mai, eh? Adeu! Adeu, adeu! Fins al dia! Vinen! Adeu, Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La Cultura